Como ben sabedes, este un espazo aberto a vosa participación, xa que podedes enviar as vosas novas en formato audio ao noso correo informativosfilispim.com E pasamos xa ao noso sumario. petición de mellora e recuperación da contorna do Memorial ás Vítimas do Franquismo por parte de diversas asociacións e entidades. A plataforma Só Sanidade Pública convídanos a participar na manifestación do Vindeiro, 1 de febreiro en Compostela. Movilízate para defender o teu dereito á saúde. O compañeiro Ferrocampo tráenos as novidades da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática. Despexo do ceso a escarnio e maldizer. Compostela, estado de sitio policial. Crónica de como choconto. Resumo da manifestación do pasado 25 de xaneiro en Ferrol, antisionismo non é antisemitismo convocada pola Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina, en apoio a Bruno López e demais persoas represaliadas pola causa palestina. Na sección Noticias Dialogadas, Lupe e Ignacio analizan a situación aberta no Servicio de Limpeza do Concello de Ferrol, ante a inminente adxudicación a unha unión temporal de empresas dun contrato de 118 millóns de euros. Este Lus as entidades da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, Asociación Veciñal de Canido, Asociación Ferroterra Antiga e a Sociedad Deportiva Recreativa de Canido presentamos no concello ó se un texto proposta de moción sobre o lamentable estado de conservación do monumento memorial ás víctimas do franquismo. Este texto é a base do escrito presentado por Rexistro en decembro pasado que non tivo resposta por parte do Goberno Municipal. Así, o Mindeiro Sobes, no Pleno, estas entidades defenderemos esa demanda que previsiblemente contará co voto favorable de toda oposición, e que pasado un ano e medio da súa instalación, o Memorial na actualidade está nun estado lamentable de conservación, tanto no que ten que ver coa súa iluminación como na súa contorna, eh, no que o, o muro da parte traseira do monumento está tomado pola besetación e as silveiras. Ademais, consideramos que un monumento da importancia deste memorial, coa súa carga simbólica e valor emocional para moitas das familias dos represaliados o non merece esa situación de deterioro, unha situación que non ten resposta por parte da Administración Municipal en especial cando a nosa cidade ven de ser recoñecida como lugar da memoria democrática un recoñecemento que implica a protección, conservación e sinalización respecto dos bens vinculados a demandita memoria No noso barrio en concreto hai dos lugares que tamén precisan a actuación e que foron indicados nese expediente como son o Instituto de Canido ou a Iglesia de San Rosendo aínda que isto non cesa de titularidade do Concello Entendemos que, dentro da Administración, deben eh, realizarse os trámites necesarios para cumprir co estipulado nesa declaración. ¿no? Entre as demandas que solicitamos son a aplicación de medidas de protección e conservación necesarias para o ben ou ben sinalados anteriormente o coa finalidade da súa preservación, contactar coas entidades titulares dos bens como o Instituto de Canido ou a Igreja de San Rosendo e, por último, medidas de difusión e interpretación dos debanditos espazos e do propio memorial coa finalidade comemorativa de homenaxe didática e reparadora. A Plataforma Sosa Nidade Pública deu, o pasado 21 de xaneiro, unha rolda de prensa no Centro Sociocultural das Fontiñas. Co voceiro da Plataforma Nacional e voceiras e voceiros das plataformas da Coruña, Compostela, Sanxenxo, Pontevedra e Catoira. Ademais da asistencia do BNG, Podemos, Comisión sobreira e Aciga na que anunciaron o lema da manifestación que terá lugar o 1 de febreiro de 2026 esa ira dende Alameda de Compostela ata a Praza do Bradoiro. Movilízate para defender o teu dereito á saúde. Consideran que a destrucción e a privatización do sistema sanitario público que está facendo o PP en Galiza leva a que ou nos mobilizamos ou o sistema seguirá colapsado e en permanente destrucción listas de agarda interminables e acceso imposible aos centros de saúde e as PACs, colapso dos servizos de ausencia dos hospitais, hospitais comarcais desmantelados, falta de profesionais e recursos, desviación de milleiros de pacientes e cartos a hospitais privados e crecemento exponencial dos seguros privados que non cubren a maior parte das enfermidades. Por todo isto, e moito máis, mobilicémonos coa plataforma Só Sanidade Pública de Galiza, O Vindeiro, 1 de febreiro de 2026. Dígamoslle ao PP como está a sanidade real en Galiza. A movilización estará amenizada por Isabel Risco e contará coa actuación do grupo musical De Ningures. Leran o manifesto membros da Plataforma e diferentes organizacións de SOS Sanidade Pública de Galiza. Queremos que a xunta saiba que nunca xamáis a poboación galega vai renderse ante esta injustiza. Queremos frear a destrucción e privatización do sistema sanitario público galego. Reclamamos un acceso libre e razoable a atención primaria e poñer fin ás listas de espera e acabar co seu ocultamento e denunciamos a perversa política sanitaria da Xunta de Galiza, que beneficia cos impostos de todas e todos a sanidade privada. Hospitais, empresas multinacionais, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos, empresas que fabrican equipos tecnolóxicos, profesionais corruptos... Todo isto perxudica a maioría da poboación, especialmente a infantil, a persoas mayores, con enfermidades crónicas, mulleres embarazadas, ponendo cada vez máis trabas para acceder aos centros de saúde e hospitais públicos. Lembra, domingo 1 de febreiro, ás 12 do mediodía, manifestación dende Alameda de Santiago de Compostela. Movilízate para defender o teu dereito á saúde. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, logo dunha pasada semán plena de actividades, presentamos tamén moitas novidades para esta na que entramos. Continúa na Biblioteca de Narón, ata o día 31, a nosa exposición fotográfica Galegos en Mauthausen, aberta ao público de luns a vendres, de 5 a 8, e o sábado de 10 a 1. A visita guiada, para que hai que anotarse no teléfono da biblioteca, Será o xoves 29 ás 18.30, teléfono 981-3821-73. O martes 27 conmemórase o día de lembranza das vítimas do holocausto e visitarán a exposición alumnado de distintos centros de Narón, ás 10 e ás 11.30. Participarán tamén ás 11 horas no Salón de Plenos do Concello de Narón na cerimonia de encendido das candeas en memoria dos distintos colectivos de vítimas do campo de exterminio. Cerimónia similar celebra o Concello de Ferrol as 12.30 horas nun acto aberto confirmando a asistencia no e-mail Este martes 27, ás 5 da tarde, no castelo de San Felipe, lembraremos a Amada García e aos sete compañeiros no 88 aniversario do seu fusilamento naquel lugar. Haberá música, poesía e ofrenda floral, e igualmente ás 18 horas na súa sepultura nas fosas comuns do cemiterio de Serantes. Remataremos ese día, como xa é costume, facendo unha ofrenda floral no monolito ante o antigo Concello de Serantes, o xe centro de saúde, a quen fora o seu alcalde Alejandro Portoléis e os tres compañeiros asesinados con el na Praia da Frouxeira en 1938. Esa xa finalizando semana, o día 30, acompañaremos... Ante a Fiscalada de Memoria Democrática e Dereitos Humanos, as fillas e fillos de José Beceiro Fernández, en solicitude de anulación da sentencia que o levou a presidio pola súa loita democrática contra a dictadura. Boa semana a todas e todos. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. o despeso centro social ocupado de escarnio maldicer a Compostela, estado de sitio policial. O ben respasado, ben cedo, que en previsión de facilitar o despeso do centro social de escarnio maldicer, policías españoles estaban a prohibir o paso por diante do centro social e por as ruas paralelas. semella que os valentes de Marlasca receberan ordes de goberno progreso español para que impedan que as solidarias achegaran a participar da convocatória das 8 horas contra do Espeso. Esta intervención policial conforme a lei Mordaza, que tomou as ruas por non efectivos de fora, cheira a que desde a alcaldía progre, fueran as colaboradas necesarias que desfacilitaran a tarefa dos robocos, de como intervir por evitar todos os medios un protesto. Porque estes progres, e máis cando participan do poder, nunca les gustou casa que asa quen lle supere pola esquerda. Así, desobre a coñecida afección de certo partido a destruir toda aquela iniciativa de luitas entre sistema, que non é quen de controlar. De feito, algúnas non esquecemos nunca que foi un outro goberno das supuestas esquerdas que tamén facilitara o despeso do centro social ocupado a Casa Encantada do Castrón de Ouro, lá polos inicios deste século XXI, unha vivenda que foi durante anos un núcleo de desidencia composterán contra as mentiras do prestís ademén de moitas actividades e luitas unha vivenda que, segundo expertos, debería ter sido declarada como un patrimonio histórico, mas, altura, sofrera despeso por orden de intervención directa de quien era concelleira do patrimonio histórico en Cano Otero. Agora, é a quenda da alcaldesa Goretti San Martín, quen, lo que se deu a conhecer por bodo abogado do proprietario do edificio do Escarno, foi quen instigou a este para que apresentaran a denuncia por ocupación, cando o proprietario non tiña intención alguna de facer tal hai quen escusa intervención da alcaldía en que o edificio está a pouco menos que en ruinas e que cualquier día podería correr unha desgracia e resultarse antecedida. Unha atitude moito maternalista e contradictoria de máis, dado que, permitido a presencia maciza de robocops nas ruas da capital da Vega, o único que van lograr é que activistas e solidarias sesan pancadas brutalmente por estes elementos extraños á cidade. Más duvido que eso causa es malestar a la escaldesa. Ya no sería la primera vez que con Posterán son reprimidas con violencia por estos elementos. Tal cual en los protestos solidarios con Palestina, donde la alcaldía encasega su cara a su duple cara hipócrita y ella cara a otro lado, en tanto las vecinas son pancadas brutalmente y decidas por policías nacionales a los servicios de intereses de empresas privativas extranjeras, de comida liso y ligadas al sionismo. Para final, polo que for, a policía desposeou a casa ocupada sin incidencias nin detencións. Eso sí, os protestos se produciron tanto pola mañan como pola tarde e vos paso unos audios que recollín polas redes. Nese centro social, maiormente, actividades culturais, eh, políticas. Cursos, palestras, eventos, mercadillos, concertos. Esta cidade está vivindo un proceso de xentrificación e especulación cos barrios. A hiperturistificación da cidade, os, o, a, o peche de negocios locais e a apertura de franquicias... O que está por ver é en que vai quedar ese edificio Se si vai ter algún uso vai ser simplemente un edificio vacío Sin ningún tipo de repercusión para o barrio desalozo, Informou para Filispín, Edu, como cho condo Saudos e saudo E non se esquecer de Palestina This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. It's about time to globalize the intifada. Listen close, I've got six words for Obama. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. Hoy, It's about time de, de, de persoas movilizaron cenas de Ferrol Obama. en apoyo a Bruno López, activista pro-palestino e militante de Mar del Humes que tras ser investigado pola Brigada de Información da Garda Civil, foi denunciado por un presunto delito de odio vinculado á súa actividade en redes sociais de solidariedade co povo palestino e de condea ao xenocidio perpetrado polo Estado sionista de Israel. Polo que terá que declarar o vindeiro de de marzo, día da clase obreira galega, ás 12 do mediodía, nos xulgados de Ferrol. A manifestación reuniu a diversos colectivos e organizacións que expresaron o seu rexeitamento a esta persecución política que tenta criminalizar a solidariedade co povo palestino. Escoitamos de seguido a intervención no acto de Bruno López e o peche musical da cantante SES que tamén quixo estar presente para moxar o seu apoio ao activista. A doita o palestino! do río mar Palestina vencerá do río mar e a condena do xenocidio perpetrado polo estado sionista de Israel unha montase policial que se encuadra nunha política contra a quen dá voz a causa da Palestina e se atreva a denunciar as políticas de exterminio que Netanyahu está de vara diante na gaza ocupada un aviso a navegantes que procura intimidar e censurar as persoas solidarias, mas tamén proteger a impunidade de quen comete crimes de lesa humanidade contra o povo palestiniano. Crimes que contan coa permisividade da mal chamada comunidade internacional, que continúa a mirar cara outro lado, a pesar dos constantes incumplimentos por parte de Israel do chamado Plano de Paz de Trump xa son máis de 500, segundo dados oficiais das Nações Unidas, as persoas asasinadas desde o pasado 10 de outubro na França de Gaza. A Guardia Civil apoia a súa denuncia nun atestado que, abro aspas, realiza constantes suizos de valor e interpretación subjetivas dos conteúdos ao que se refere que, por unha parte, está fora de lugar e, por outra, ao menos se consideran totalmente desafortunadas O atestado cae na confusón de misturar questón religiosas con questóns políticas Unha cousa é a religión sudía e as persoas que a profesan que non só residen no Estado de Israel e outra cousa é o Estado de Israel tamén chamado en determinados ámbitos sionista ou sudé e a súa situación de confrontación como o povo palestino que carece de Estado Fecho aspas Estas líneas, as que acabo de dar leitura, podrían ser parte da miña defensa cando teña que prestar declaración, máis seguida que partir os argumentos, fan parte, escuitade ben, fan parte da resposta que o suí de número 1 de Ferrol daba a Fiscalía Provincial no pasado 15 de maio de 2025, cando acordaba o sobreseimento libre da causa e o seu arquivo. Un acto, que após ser recorrido pola fiscalía, foi revogado pola sector número 1 da Audiencia Provincial, e que teima na confusión de antisemitismo como antisionismo. É por iso que 10 de marzo teño que acudir aos xulgados da nosa cidade. Como manifesta o auto do Suiz, e que coñecemos esta semana, no seu informe, a Guardia Civil mistura a religión coa comunidade de Judía con a ideoloxía sionista nunha das moitas opinións subxetivas que se reproduce nun infame informe de 36 páxinas, os membros do Instituto Armado chegan a afirmar que comparar nazismo con sionismo é por o mesmo nivel carrascos e víctimas. Este, compañeiras, é o nivel. Chama atención que as redes sociais estes en xeas de perfisionistas xionistas celebrando o asasinato de millares de crianzas e a limpeza étnica que o Estado de Israel impón a Palestina, e por en cuanto, a Guardia Civil se centra na actividade precisamente das contas antisionistas. O mundo ao contrario, compañeiras, un delito ou de odio que nas para combater os ataques xenófobos, racistas ou contra a comunidade LSTBI é utilizado para denunciar e condenar antifascistas. Insistimos. A confusión intencionada que cabo Guardia Civil fai dos conceitos, antisionismo e antisemitismo, xo ten o objetivo de criminalizar a solidaridade que necesariamente debe ser antisionista. Seguindo o manual de propaganda da Alianza Internacional para a Lembranza do Holocausto, instrumentalizada polo Estado de Israel, Procura equiparar ambos os conceitos para silenciar as críticas ao ente sionista nun momento histórico que a imaxen do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada. Cumpre pois, explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudea ou a súa religión. por Porém antisionismo é posicionarse contra unha ideoloxía racista e colonial, o sionismo que sustenta un proxecto de Estado construído sobre expulsión e negazón dos direitos do povo palestiniano e a ocupazón do seu territorio. Quero destacar, compañeros e compañeiras, que as minhas opinións sobre o xenocidio e o desexo da desaparizón do Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo. Con su posto, considerados traidores, maus xudeos ou directamente antisemitas por parte do Estado de Israel. Denunciar o sionismo unha ideoloxía racista e supremacista que se dá nun escenario de ocupación e xenocidio, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Se ese é o delito, compañeiras, declaro culpable. no denuncia non é de un caso isolado quero lembrar que hai multas, sanzóns e xulgamentos abertos contra outros e outras activistas galegas a raíz dos protestos de la Vuelta Ciclista España Pessoas de tiras e manifestazóns como é o caso das 13 de Lugo ou das compañeras do Centro Social a Pedreiro en Pontevedra Nesta dinámica represiva conhecemos nos últimos días a chegada de novas anzóns administrativas por parte das subdelegacións de goberno en Pontevedra e Lugo a varias persoas solidarias sob acusazón de terem participado no boicote das etapas de la vuelta que percorreron o noso país. A denuncia, como vemos, dá-se un cuadro de perseguizón da solidaridade com a Palestina, tanto dentro do Estado español como en outros países occidentais chamados democráticos. Mas que teñan claro, compañeiros e compañeiras, que a pesar da represión, e das montaxes policiais, continuaremos por xustiza, dignidade e polo respecto aos dereitos humanos universais, a erguera voz por unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Onte, hoxe e sempre antisionistas. Viva Palestina libre. como es la canción que es algo que as penurias Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal con este inverno, como vas? Ha pasado por agua oh, Maña querida, non recordaba un inverno con tanta agua, tanta chuvia, tantas alertas, tanto vento todo, o sea, Vento, pero sobre ¿cómo? todo agua, agua, buf, unha humedade Sabiches como está toda a rúa eh, de brion, este espeso Sí que a ver como vamos a facer Pero, bueno, en todo caso, o que che quería falar é de outra cousa, tamén relacionada coa rúa, eh? Quería che falar de como está a situación da limpeza das rúas en, en Ferrol, porque parece ser que vamos a ter un cambio de empresa, non? Pois, si sí, parece ser, xa, vixe que nos contaron por, a, por atrás, que hai unha nova empresa xa, detrás deso, unho un de UT, Eu non sei cal será das dúas que se presentan, pero a parte, bueno, parece ser Curva Ser quedo neste caso eliminada, pero xa hai unha empresa que está detrás. Vai haber cousas novas. A ver, en xuño xa aparecía unha nova non de que se iba a licitar con condicións condiciós eh, boas non? para a ciudadanía, no sentido de que se iba a renovar os contedores, de que a empresa que collera a contratación tería que eh, buscar maquinaria, sobre todo pre, o pre... Eh, non sei como decilo que a maquinaria tiña que ser preferiblemente eléctrica con cero emisión sí, o tema da sustentabilidade que... na licitación sí. Sí, logo o sea, tamén... eso si sí que estuve vendo no seu sé, momento pero en junho de 2025 e sí, bastante antes fora elaborado pouco a pouco todo este tipo a contratación que estuvo anos, anos para elaborarse O que si sí, é que agora volve a aparecer a nova na Voz de Galicia e en outros medios de comunicación onde aparece que se celebrou unha nova mesa de contratación para ver como se como se definía, non, quen que se, se quedaba co contrato e De aí nos ven unha información a nós, non? cando nos chega a información de que xa hai unha empresa que vai a ser a xudicataria do contrato, pero nos medios de comunicación aínda non aparece nada. Non? Parece ser que se está esperando por unha documentación que ten que presentar, pero en todo caso, Ignacio, si sí, pode ser que efectivamente superemos estes máis de 10 anos non de, de unha situación crítica en canto ao servizo de recollida, con contenedores totalmente rotos, con unha empresa que facía o que lle daba gana, porque nadie lle xixía nada, que cobraba igual aínda que non renovaba nisiquera os contedores, sabendo que se iba a ir non do, do, do servicio, pero mentras seguía aí, cobrando, cobrando, cobrando e facendo o mínimo, non o mínimo do servicio eh, si, sí, eso parece ser que vamos a superar pero non chegamos ao exitivo da remunicipalización Sí, está claro que todo o serviciozo público, sobre todo este, son cento e pico millóns de, de euros, 10zoito millóns de euros. É o máis grande o contrato máis grande que debe ter o concello. Eh, está claro con un servicio público municipalizado e eu penso que, que a través da mancomunidade debí de ser, di de ser da, da mancomunidade. Sería unha maneira de ter un servicio eh, optimizado para toda a ría non. A ver, esta é unha oportunidade que vamos a perder a cidadanía outra vez máis, non? unha oportunidade porque, claro, o Concello nas más do Partido Popular Pois sigue a, a, a darlle a empresas privadas, este xuntuoso negocio, non? que é a limpeza, a recollida de enseres, desbrozamento da zona urbana, da zona rural, todo, toda unha serie de servizos, pero con un paquete de, de millóns de euros, bueno, moi abultado, non? 118 millóns, claro, aí a empresa ou a unión de empresas, non, que todo parece indicar que vai a ser unha unión de, un, de empresas, non? Muteu, unha, muteu. unha unión temporal sí. de empresas, pois eh, van a ter os, que quen os seus beneficios. Aí quen os seus beneficios, o sea, sempre vai a ser o servizo por debaixo de se custe porque a empresa ten que tirar os seus beneficios. Entón, a ver, creo que perdimos Volvemos a perder esta oportunidade porque claro seguimos tendo o ofrento da cidade ahora con maioría absoluta para, para facer todo que, o que queira unha maioría absoluta a un partido político pois que sempre está privilexiando as empresas. Hai que quecí así con toda, toda claridad. Mire eu me estive lendo estes días un libro de Pedro Feijó que recomendo a todo mundo a todo o mundo que se titula min ganchome. É un libro que, que bueno, té moitísimas páginas, pero eu leíno rápido porque seguro che que non podía dixar de leelo porque quería saber en que acababa todo iso. Bueno, eh, xa falaremos do libro no, no, no, de Pedro Feijóo. Un momento, Ignacio, un momento, quero decir isto. Nese libro que reflicte, ainda que seña eh, de tipo novela e con personaxes, con nomes ficticios e cosas ficticias, pero reflicte perfectamente como é a política En Galiza, como é a política de isto da contratación pública, de como, de como incluso se compra un presidente, ¿no? A un presidente da Xunta. Entón creo que é importante coñecer isto e facer o esforzo de ler este libro porque eu lle lo recomendo a todo o mundo. Nun contará a verdade. Ninguén contará a verdade de Pedro Feijóo e penso que o xa, sea, ao leer isto que estiven leendo nos medios de comunicación e ver o contrato da recollida de lixo, me volvín a acordar do libro e dixen, jo, pero isto como se fai, como é que sempre se prioriza que venhen empresas, mesmo empresas de fora aquí a levarse 118 millóns do noso concello dos nosos cartos e sabemos que van a facer un servizo por debaixo de isa contratación, por debaixo da calidade que debería ser Bueno, eu tampouco teño moito máis que dizer o único eh, bueno, teño moito que dizer, pero dentro do tempo que temos, non podemos dizer moito máis pero sí que é importante resaltar un tema Que, que moitas veces O den o, os do PP no? Resaltar eso que levamos moito tempo Sin contrato e que era el de o van facer Cando realmente O problema fundamental foi que en 2015 Deixaron Un, un, un pliego de licitación Que estaba mal feito E xa non me lembra E xa non me lembra E E xa non me lembra Permitiu que, per claro Permiteu todo isto, dez anos sin contrato Dez anos sin contrato Precisamente sí. Precisamente por isto sí. Porque o, o Partido Popular deixara que plego Mal feito E sí, sí, sí. se votara baixo, claro que sí Bueno, de todas maneras Eso vamos a ver escoitar, seguro Decir, ora este partido se vai facer o contrato cando outro tal, tal, E aí perdeu unha oportunidade cando estuvo Jorge Suárez, no seu momento, que planteou a final de todo a remunicipalización do, do servicio cando xa era tarde, non? E non tiña xa os apoios suficientes, non? Eh, que tiña todo o goberno patas arriba, non? Entón, eh, e... O pacto que... A eso me refiro a situación de mafesa fesa como, como a tiña, non? intentando parchear, remendar todo como, como fora pero sí que se perdeu unha oportunidade e bueno, agora queda un servicio, bueno, un servicio que son dous, unha recollida de transporte de residuos e, sólidos urbanos e outra é a limpeza viaria non? que son o mesmo, o mesmo contrato, pero son dos servicios eh, diferentes. Bueno, pois xa falaremos deste tema, porque ten bastante máis que, que falar. Eu, vamos, penso que si, sí. Sobre todo, a ver como se contratou e se realmente se cumple o tema da sustentabilidade con respecto a contenedores, recollida, E a maquinaria que se utiliza se si realmente vai ser maquinaria fundamentalmente eléctrica, si sí ou non, non? Eh, e non sei que máis decir é tanto texto porque xa o tempo xa se nos foi bueno, pois seguiremos falando e seguiremos vamos, comentando bueno, pois comentaremos máis sobre este tema cando máis adiante Goñamos Ferrolterra no mapa mundial dos lazos vermelhos. Campaña internacional pola liberdade dos presos e presas palestinas, reféns nos cárceles sionistas. Concentrazón, sábado 31 de xaneiro, a sete da tarde, no cantón de Ferrol, diante do palco da música. Contra o xenocidio, ruptura total de relacións con Israel concentración sábado 31 de xaneiro A sete da tarde, no cantón de Ferrol Diante do palco da música Música mos ferrolterra no mapa mundial dos lazos vermellos dos río a tomar palestina vencerá E ata aquí o noso boletín informativo de hoxe. Despedímonos cun tema musical de Omen en Catarse, un músico portugués que poderedes ver en directo o vindeiro sábado 31 de Xaneiro no Cuerda Floja de Ferrol, na Rúa Espartero número 1. Será ás nove da noite e con entrada de balde, non o perdades. Deixo xa con Hipoteca. Moitas grazas pola escoita e saudos de quen vos falou. Ana Lucecu you Gente sem casa, o que interessa é faturar A economia é tudo e a simetria é que é Migalhas para o e eu esteja muito já e Eu estejo muito já mais um navio a chegar não esqueçam o no futuro se o queirem hipotecar hipotecar venham todos, venham todos venham todos por estar Say goodbye, now say die.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 AQUÍ A VOZ das MULLERES AQUÍ DAMOS CHE VOZ AQUÍ LOITANDO DÍA A DÍA AQUÍ CLARAMENTE AQUÍ RADIO FLISPIN SE ESTÁS A ESCOITAR ISTO DESPARTE DA RESISTENCIA AQUÍ PRÓXIMAMENTE AQUÍ AQUÍ AQUÍ AQUÍ, Aquí. Aquí.